Philip K. Dick fizetség. Egyszerre minden megelevenedett. A sugárhajtómű monomániás andoron volt a háttérben. A filigrán luxus kivitelű űrgondola komótosan szelte a délutáni eget a mezőgazdasági zónák fölött. Hú, uh, nyögött fel, és a halántékát dörsölte. A szomszédos ülésből őrretrik figyelte érdeklődve, a szeme ragyogott. Hogy érzi magát? Hol vagyunk? Jennings a nyakát tekergette, próbálta kirázni tagjaiból a tompán lüktető fájdalmat. Vagy ezt sem szabad tudnom? Elég volt egy felületes pillantás, hogy megállapítsa, tavasz van. Oda lenne a mezők, élénks marag zöldben pompáztak. Legutoljára arra emlékezett, hogy Retrickkel liftbe szállnak. Az késő ősszel történt, és New Yorkban. Retrick pólindott. Majdnem két év telt el azóta. Sok minden megváltozott, majd meglátja. A kormány néhány hónapja megbukott. Az új kabinet még kurtábra fogta a gyeplőt. A milícia tejhatalmat kapott. Újabban már az iskolás gyerekeket is arra okítják, hogy kell szabályszerűen besúgni. Tehát számítottunk erre, nem igaz? Lássuk csak, mi van még. New York nagyobb, mint valaha. Úgy hallottam, a napokban befejezik a San Francisco-ből feltöltését. Inkább arra vonlék kíváncsi, mivel töltöttem az utóbbi két évet. Jennings cigarettát vett a kezébe, és ideges mozdulattal összedörzsölte a gyújtó végét. Vagy erről sem beszélhet? Tudja, hogy nem. Hová megyünk? A New York irodába, ahol először találkoztunk, emlékszik? Mit is beszélek, hát persze, hogy emlékszik. Végül is magának ez csak alig néhány napja történt. Jennings szórakozottan bólindott. Két év. Ennyi múlt el az életéből nyom nélkül. Most is alig tudta elhinni. Amikor belépett a listbe, még mindig tépelődött, magában újra és újra a csatarendbe állította az érveket, pro és kontra. Nem kellene mégis megváltoztatnia a döntését. Ennyit semmi pénz nem ér, még egy ilyen csillagászati összeg sem. Pedig ez valóban csillagászati összeg, még az ő mércéjével mérve is. Egész életében azon rágódna, miféle munkát végeztettek vele. Talán valamiféle törvénytelen ügyletbe akarják bevonni. Vagy éppen, hogy most már hiába spekulál. A korom fekete függöny ráhullott, mielőtt sikerült volna dűlőre jutni a saját magával. Csüggettem bámult a délutáni ragyogásba. Oda lenn a földek nedvesen csillogtak, duzzadtak az élettől. Tavasz van, két évvel később. És ő mit tud felmutatni az utóbbi huszonegy néhány hónapból? – Megkaptam a pénzemet? – előhúzta a tárcáját és belepillantott. – Ahogy elnézem, még nem. – Az irodában kapja készhez a járandóságát. Kell intézi a pénzügyeket. – Egyszerre kapom az egészet? – Igen. Ötven ezer kreditet, ahogy megállapodtunk. Jennings elégedetten hátradőlt. Most, hogy az összeg elhangzott, valamivel jobban érezte magát. Talán nem is döntött olyan rosszul. Azért fizették, hogy aludjon. Akár így is felfoghatná. Persze ez mit sem változtat a tényen, hogy két évvel idősebb lett. Ennyivel kurtították meg az életét. Mintha önmaga egy darabját adta volna el nekik. A számára leosztott idő egy szeletét. És az idő drága kincs manapság. Megvonta a vállát. Ami elmúlt azon már fölösleges lágódni, nem igaz? Nem sokára ott vagyunk, jelentette be deres halántékú A robotpilót a dokkoló pályára állt, a horizont éleszögben emelkedett. Kirajzolódtak New York City betonszürke perem kerületei. Nos Jennings, talán most beszélgetünk egymással utoljára, a kezét nyújtotta. Igazán öröm volt magával dolgozni. Kollégák voltunk, tudja? Közvetlen munkatársak. Ön az egyik legjobb technikus, akivel összehozott a sors. Habozás nélkül szerződtettük. Talán nem tudja, de a cégnek sokszorosan megtérült a bére. Igazán örülök, hogy azt kapták, amit vártak. Nocsak, talán megbánta a döntését? Mondjuk inkább úgy, hogy még szoktatnom kell magam a gondolathoz, hogy két évvel idősebb lettem. Retrik jó ízűen felkacagott. Maga előtt még ott az egész élet, fiatal barátom. Így el, ahogy a zsebében lesz a pénz, a hetedik mennyországban érzi majd magát. Pengevékony New Yorki felhőkarcoló tetején léptek ki a gépből. Retrik a lifthez kísérte. Ahogy az ajtó hangtalanul rájuk zárult, Jenningsnek bevillant egy kép. Ez volt az utolsó dolog, amire még emlékezett. Ez a lift. Azután semmi. Kelly örülni fog, hogy újra láthatja, mondta Rettrik, ahogy beléptek a pasztel színekkel megvilágított előtérbe. Mostanában gyakran kérdezget magáról. Tényleg? Nos, szerintem maga veszélyesen jóképű fiatal fiatalember. Retrik egy kótkulcsot érintett az ajtóhoz. A dupla szárnyak szélesre tárultak. Beléptek a Retrik művek tágas irodájába. Egy fiatal nő ült a hosszú mahagóni asztal mögött, és vaskos jelentésköteget lapozgatott. – Kelly! – Retrik energikus, érces hangja betöltötte a teret. – Nézze csak, kit hoztam! – a lány felpillantott és elmosolyodott. – Üdvözlöm, Mr. Jennings! – milyen érzés újra idekinn a nagyvilágban? Remek. Jennings odalépett az asztalhoz. Úgy hallom, maga itt a kincstárnok. Retrick megveregette a férfi vállát. Most búcsúznom kell, barátom. Várnak a telepen. Ha bármikor az életben újra kedvetámad megszedni magát, hívjon fel bátran. Percek alatt összehozunk egy szerződést. Jennings viccentett. Ahogy Retrick kilépett az ajtón, leült az asztal elé és kényelmesen keresztbe rakta a lábát. Kelly hátra a székével, és kihúzott egy fiókot. – Itt az idő, hogy kifizessük. Magánál van a munkaszerződés másolata? Jennings egy borítékot húzott elő a zsebéből és a lány elé csúsztatta. – Ez az. Kelly egy ideig kotorázott a fiókban, aztán egy apró textil zsákot, és néhány kézzel teleírt papírlapot tett az asztalra. Egy ideig a papírokat böngészte, finom vonású arca egyre feszültebbé vált. – Mi a baj? – azt hiszem, ezen maga is meg fog lepődni, visszaadta a szerződést. Olvassa el újra. Miért? Jennings kinyitotta a borítékot. Kiegészítették egy záradékkal, látja? Ott az oldal alján. Ha a megbízott úgy kívánja a szerződés érvényességi ideje alatt, amelyet a megbízóval a fennnevezett retrékművek kivitelező ZRT-vel kötött, a megbízott úgy kívánja... A pénzben megjelölt ellenérték helyett olyan árucikkeket vagy termékeket is megjelöhet munkadíjként, melyek saját meglátása szerint megfelelő anyagi vagy eszmei értékkel bírnak az összeg kiváltására, amelyet megbízótól Jennings felkapta a textilzsákot. Kibontotta a zsinót és az acskó tartalmát a tenyerébe öntötte. A lány némán figyelte. – Hol van Retrik?" hördült fel a férfi. – Ha azt gondolja, hogy ezzel az aljas húzással… Retritnek semmi köze ehhez. Itt van, nézze meg! Kelly odatolta elé a papírokat. A saját keze írása. Olvassa végig. Higgy el, a maga ötlete volt, nem a miénk. Felnézett rá. Tudja, előfordult már ilyesmi. Az alkalmazottaink bármikor módosíthatják a munkaszerződésüket, és néhányan élnek is ezzel a jogukkal. Úgy határoznak, hogy a pénz helyett valami mást kérnek, hogy miért fogalmam sincs. Előtte természetesen nyilatkozniuk kell, hogy a döntés tiszta elmével és ítélőképességük tökéletes birtokában Jennings átfutotta a papírokat. Az ő írása ehhez kétségesen sem férhet. A keze remegett. Képtelenség. Egyszerűen nem hiszem el. Gondosan összehajtogatta a papírt, a szája széle meg megrándult. Csináltak velem valamit. Máskülönben sosem mentem volna bele ekkora őrültségbe. Biztosan volt rá valami oka. Elsőre valóban őrültségnek tűnik, de nem tudhatja, milyen körülmények hatására döntött, mielőtt az emlékei törölték volna. Nem ez az első eset, mások is megtették már maga előtt. Jennings az üres zsákra merett, aztán a maroknyi apró tányra a kezében. Egy kódkulcs, egy használt jegyszelvény, egy darabka összetekert fémhúzal, egy törött pókerzseton, egy letéti cédula, egy közlektantusz. Egy koszos zöld rongy. Ötven ezer kredit, mormolta. Két évnyi élet. Kilépett az irodaház kapuján és céltalanul sodródott a délutáni forgatakban. Még mindig kábult volt, szédült és minden zsibbat. Átvágták volna? A zsebébe nyúlt. Kitapogatta a drótot, a jegyszervényt és a többi értéktelen bacakot. Ennyit ér két évnyi munka a saját szemével látta a jogfeladó nyilatkozatot, a szerződés módosítási kérelmet. Ha valaki más mesélné, elintézni egy legyintéssel. Azt mondaná ez csak valami félre sikerült városi legenda. De miért? Miért? Mi vette rá, hogy így keresztbe tegyen saját magának? A sarkon megállt egy kanyarodó gondola előtt. Oké, OK, Jennings, befelé, mozgás! Meglepetten kapta fel a fejét. A gondola ajtaja tárva nyitva állt. Egy férfi térdelt az ülésen, hőpisztolyt szegezett rá, egyenesen az arcába. Türki színű, egyen egyenruhát viselt. A milícia. Jennings beszállt. Az ajtó bezárult mögötte, a mágnes nyelvek hangtalanul a helyükre csúsztak. Csönd volt akár egy kriptában. A gondola lustán siklott tovább az úton. Jennings lehuppant az ülésbe. A milicista leengedte a fegyvert. A bal oldalán ülő egyenruhás, gyakorlott mozdulatokkal megmotozta. Kiforgatta a zsebeit, elvette a tárcáját és a maroknyi kacatot. A vékony boríték sem került el a figyelmét. – Mi van nála? – pillantott át a válla fölött a pilóta. – Tárca, pénz, egy szerződés a retrik művekkel. Sorban mindent visszaadott Jenningsnek. – Nincs fegyvere. – Mi ez az egész? – Jennings egyikről a másikra nézett. – Izgalomra semmi ok. Mindössze néhány kérdést akarunk feltenni magának. Retriknek dolgozott, igaz? Igen. Két évet? Huszonegy hónapot. A telepen? Jennings bizonytalanul bólintott. Gondolom. Az egyenruhás bizalmasan közelhajolt hozzá. Hol van a telep, Mr. Jennings? Mi a pontos címe? Nem tudom. A két milicista sokat mondó pillantást váltott. A baloldali megnyalta az ajkát, az arcára feszült óvatosság ült ki. – Akkor talán ugorjunk a következő kérdésre. – Az utolsóra. – Milyen munkával bízták, meg mi volt a feladata? – Szerelő voltam, elektromos gépeket javítottam. – Miféle gépeket? – Fogalmam sincs. A szája ironikus fintorba rándult. – Sajnálom, de tényleg nem tudom. Ez az igazság. – Síri csönd telepedett közéjük. Na ne nézzen hülyének Jennings! Azt akarja beadni nekünk, hogy két évig bügykölte a gépeiket anélkül, hogy a leghalványabb sejtése lett volna róla mik azok. És közben még azt sem tudta, merre van a telep, ahol dolgozik? Jennings kényelmetlenül fészkelődött. Mit akarnak tőlem? Semmi törvénybe ütközött, nem követtem el. Tudjuk. Nem azért jöttünk, hogy letartóztassuk. Információ gyűjtünk a központi adattár számára. A retrik művek érdekel minket. A főhadiszállásukon dolgozott méghozzá kulcspozícióban. Sóhajtott. Na jó, kezdjük előről. Maga elektroműszerész, így van? Igen. Nagy teljesítményű számítógépeken és perifériákban utazik igaz? Karbantartás, konstrukció, vetett egy gyors pillantást a jegyzeteibe. Ha a információink hitelesek, maga az egyik legjobb az országban. Jennings nem felelt. Áruj el, amire kíváncsiak vagyunk, és nem tartjuk fel tovább. Hol van a retrik művek? Miféle munkát végeznek ott? Maga szervizelte a gépeiket, vagy nem? Nem tudom. Gondolom, igen. Fázósan összehúzta magát. Kezdett belefáradni az egészbe. Akár hisznek nekem, akár nem, semmire nem emlékszem az utóbbi 21 hónapból. Most mit csinálunk? kérdezte a pilóta. Nem kaptunk más utasítást. Vigyük be a központba. Itt mégsem folytathatjuk le a kihallgatást. Odakin, alig néhány lépése tőlük, emberek arctalan tömege hullámzott a járdán. Az utak tömve voltak gondolákkal, a munkából hazainduló milliók szűkös, alsóvárosi otthonaikba igyekeztek. Jobban tenné, ha beszélne, Jennings. Miért nem mondaná el néhány alapvető dolgot a munkájáról? Megtagadja az együttműködést a kormánnyal? Tudatában van annak, hogy a közérdekű információ eltitkolása bűncselekménynek minősül? Nem titkolok semmit. A milicista felhorkant. Senki sem szólt egy szót sem. A gondola egy masszív, szoborszerűen dekonstruktívista kőépület előtt lassított. A pilóta kikapcsolta a motort, lepattintotta a vezérlőfedelet és a zsebébe sülyeztette. Megérintette az ajtót egy kulcsal, A zár finoman kattant. – Vigyük be! Nem érkezett kifejezett utasítás a felsőbb! Ne itt! A pilóta kiszállt. A másik két egyenruhás követte. Fémes csattanással vágódott be mögöttük az ajtó. A központ előtt álltak meg, és élénken gesztikuláltak. Jennings magában roskadva ült, és a cipője orrát bámulta. A milícia nyom az a művek után. A tőle várnak információt, rossz ajtó De hogy tudná bebizonyítani? Két teljes évet töröltek az emlékezetéből. Ki hinné el, amikor még neki magának is merő tűnik az egész? Eszébe jutott, amikor először olvasta a hirdetést. A munkakör leírása általános, homályos és semmitmondó volt, de ahhoz épp elég, hogy lássa a feladatot, mintha rászapták volna. És a fizetés? Pár napra rá behívták az irodába. Egyik meghallgatása másikat követte. Hetek múltak, tesztek, formanyomtatványok és űrlapok kitöltésével. A retrik művek már minden tudott róla, ő pedig még mindig nem tudott róluk semmit. Miféle kutatásokat végeznek? Mit gyártanak? Milyen gépekkel dolgoznak? Ötven ezer kredit 21 hónapra? És úgy jött el onnan, mint akinek kiporszívózták az agyát. Két év egyetlen másodperc morzsája sem maradt meg. Hosszú időbe telt, amíg a szerződésnek erre a kitételére is rábólintott. De végül rábólintott. Kinézett az ablakon. A három egyenruhás még mindig vitatkozott. Ennek a felesem dréfa. Olyan információt akarnak kicsikarni belőle, amivel nem szolgálhat. De hogy bizonyítsa be? Hogyan győzhetné meg őket, hogy két évnyi munka után úgy jött el a retriktől, hogy semmivel sem tud többet a cégről, mint amikor oda ment. A milícia minden létező módszert végig zongorázna rajta. Hosszú időbetelne, mire végre hinnének neki. Vajon mi maradna belőle addigra? Nyugtalanul körbe pillantott. Egy perc és megint itt lesznek. Megvizsgálta az ajtót. Trigyűrűs mágnespánt. Értette a mágnes zárakhoz. Ő tervezte az egyik korábbi széria kioldó magját. Ezeket az ajtókat csak egyféleképpen lehetett kinyitni. A megfelelő kódkulcssal. Vagy ha sikerül valahogy rövidre zárni a rendszert. Kotorászni kezdett a zsebében. Ha kisüthetni a központi magot, talán van még esély. Oda a férfiak és nők tömege hömpölygött a járdán. Öt óra is elmbult már. A nagyiroda épületek lassan bezárnak. Az utcák eleven érként lüktettek a csúcsforgalomban. Ha sikerülne kijutnia, nem mernének rálőni. Ha sikerülne. A három milicista szétvált. Az egyik kettessével szedte felfelé a központ széles lépcsőit. A többiek nem sokára visszajönnek érte. Jennings beletúrt a zsebébe, előkotorta a kódkulcsot, a jegyszelvényt, a húzalt. A húzal? Vékony volt, akár az emberi hajszál. Vajon szigetelt? Remegő kézzel kitekerte. Nem. Letéldelt. Ujjait hozzáértő gyorsasággal futtatta végig az ajtó fémlapján. A zárt peremén halvány-vékony vonal húzódott. Apró barázda a zár és az ajtó között. A drót végét óvatosan belemanőverezte a láthatatlan résbe. Egyre mélyebbre nyomta. Izzadság csepp gördült végig a homlokán. Milliméterenként tolta tovább, aztán óvatosan megcsavarta. Visszatartotta a lélegzetét. A relének itt kell lennie. Éles fehér villanás vakította el. Teljes súlyával az ajtónak dőlt. A szárny engedett, a megolvad zár füstölgött. Jennings félig vakon szédelget ki az útra. Gondolák zúgtak el mellette, dudáltak és tovább suhantak. Egy fékező teherfurgon mögött beugrott a középső sávba. A járdán egy pillanatra megvillantak a türkissávos sávos egyenruhák, ahogy a miliszisták utána vetették magukat. Egy tömött busz döcögött a szembe jövő sávban. Az ormótlan alkotmány veszélyesen kilengett, fürtökben lógtak rajta a haza igyekvő gyári munkások. Jennings megragadta a hátsó fogantyút és felhúzta magát a lépcsőre. Meglepett arcok fordultak felé, mint meg annyi vérszegény teli hold. A robot kalaúz haragosan zümmögve gyűrte maga mögé a tömeget. Szabálysértés, recsegte. A busz érezhetően lassulni kezdett. Az egyesített tömegközlekedési rendszabályok alapján járműveinken nem megengedett. Nyugalom csitította a Jennings, és hirtelen különös eufória töltötte el. Egy pillanattal ezelőtt még reménytelen helyzetben volt, esélyt sem látott a szabadulásra. Két évet adott az életéből a nagy semmiért. Azután elkapták a milicisták, és olyan információt követeltek rajta, amit nem állt módjában megadni. De a káosz kezdett alakot ölteni. A zsebébe nyúlt, előhalázta a közlektantust és bedobta a kalauz érmennyílásába. Így rendben! A busz megremegett, a vezető hezitált. Aztán újra sebességbe kapcsolt, és folytatta az utat. A robot elfordult a zümmögi, és elcsendesedett. Jennings átverekedte magát a tömegen, le akart ülni, volt még gondolkodnia. A busz tovább döcögött, sodortatva magát az esti csúcs szívbeteg ritmusával. Jennings alig látta az embereket maga körül. Semmi kétség, nem verték át. A retrik művek törvényesen járt el. A döntés az övé volt. Két évnyi munkáért ötven kredit helyett egy maroknyi kacatot kért a cégtől. És a leghihetetlenebb az egészben az, hogy ezekkel többet ért, mintha pénzt kapott volna. Egy darab húzal és egy buszérme segítségével sikerült egérutat nyernie a milícia elől. A pénzzel semmire sem ment volna, ha egyszer elnyeli a központ kőgyomra. Ott még ötven ezer kredit sem segített volna rajta. És még mindig akadt pár apróságos ebében. Kitapogatta őket. Vajon mire valók? Újabb vészhelyzetekre? Honnan tudta előre, amikor módosította a szerződést, hogy egy darab és egy tantusz egyszer még megmentheti az életét? Mert tudta, ez a napnál is világosabb. A maradék öt csecsebecse valószínűleg szintén életmentő darab, vagy az lesz hamarosan. Már is úgy gondolt pár nappal ezelőtti énnyére, mintha egy másik ember volna. Ő olyan dolgokat tudott, amiket mostanra mind kimostak az emlékezetéből. Az elmúlt két év eltűnt, mintha sohasem lett volna. Mindössze hét kacat maradt belőle. Öt még mindig a zsebében lapult. De az igazi probléma kivételesen nem elméleti jellegű volt, hanem húsba vágóan konkrét. A milícia keresni fogja. Náluk van a neve és a személy írása. Semmi értelme sem lenne a lakására menni, ha még egyáltalán megvan a lakása. Akkor hová? Szállodába? Az ruhások naponta átfésülik az efféle helyeket. Barátokhoz? Azzal őket is veszélybe sodorná. Csak időkérdése, mikor találná egy milicista, miközben az utcán kóborol, egy étteremben ül, vagy valami filléres szálláson húzza meg magát. A milícia mindent lát. Mindent? Nem egészen. Az egyén talán védtelen, de a multik nem azok. A nagyobb cégeknek akkor is sikerült megőrizniük a szabadságukat, amikor a kormány szinte minden mást bekebelezett. A törvény elengedte a magánember kezét, de még mindig védi a vagyont és a működő tőkét. A milícia bárkit elkaphat, aki él és mozog, de nem férhetnek hozzá a nemzetközi nagyvállalatokhoz. Na igen, a multikat még a XX. század közepén alaposan körülbástyázták. A globál tőke és a mamut konzorciumok biztonságban érezhetik magukat a milíciától. A hivatalos procedúra irdatlanul hosszadalmas és körülményes. A retrik művek felhívta magára a milícia figyelmét, de semmit sem tehettek ellenük, amíg szabálysértésen nem kapják őket. Ha visszakerülhetne a céghez, biztonságban lenne. Jennings keserűen elmosolyodott. A modern ember végső menedéke. A kormány úgy küzd manapság a tőke ellen, ahogy régen az állam az egyház ellen. A vállalati szektor a világ új notredámja. A mennyei béke szigete, ahová a világi törvény nem teheti be a lábát. Vajon Retrik visszavenné? Igen, hiszen megvolt vele elégedve. Ő maga mondta. Újabb két évet hasítanának ki az életéből, hogy aztán visszadobják az utcára. És ez mennyiben segítene rajta? Belenyúlt a zsebébe. Nem véletlenül kapta a csecsebecséket. Nem, nem szerződhet a céghez. Ő más megoldást tervezett. véglegeset. Jennings a homlokát ráncolta. Retrik művek kivitelező RT. Mit kiviteleznek? Vajon mit látott az utóbbi két évben? És mit szagolt ki a milícia? Elővette a kacatjait, és alaposan szemügyre vette őket. A penész zöld agyakdarabot, a kódkulcsot, a jegyszelvényt, a fél zsetont, a letéti cédulát. Nehéz elhinni, hogy ilyen jelentéktelen apróságok életbe vágóan fontosak lehetnek. És a rejtély kulcsa a retrik művek. Ez egyértelmű. A válasz, minden válasz a telepen van. De hol lehet a telep? Azt tudta, hogy hol az iroda. A csak nem steril luxus luxusterem a hosszú asztalnál ülő fiatal nővel. De az iroda nem azonos a teleppel. Vajon ismeri valaki a pontos helyet retriken kívül? Kelly biztosan nem. És az egyenruhások? Városon kívül kell lennie, hiszen légibusszal vitték oda. Valószínűleg határon innen van, talán a mezőgazdasági zónák valamelyikében, kinn a perifériákon. Nem voltak túl a kilátásai. Bármelyik pillanatban rátalálhatnak. Következő alkalommal talán nem sikerül ilyen könnyen meglépni előlük. Az egyetlen esélye, hogy megtalálja a telepet, ahol hónapokon át dolgozott, és amiről ennek ellenére nincsenek emlékei. A markába fogta a csecsebecséjét, és egyik pillanatról a másikra fullasztó kétségbe esés öntötte el. Talán a drót és a tantusz a vakszerencse adománya volt, talán. Körbeforgatta a letéti szelvényt, és a fény felé tartotta. Két kilós csomag, szép, sorszám. Hirtelen összerándult a gyomra. A szíve úgy vert, mint a nagy harang. Nem. Semmi nem volt véletlen. A cédulán két nappal későbbi dátum szerepelt. Akármi is van a csomagban, még nem helyezték letétbe. A többi cse csebetsét is alaposan megnézte. Mire való a tépet színház jegy? Gyűrött volt és pecsétes. Egy használt jegy, egy semmire sem jó. Legfeljebb arról árulkodik, hogy hol járt az ember. Hogy hol járt? Gondosan elegyengedte a gyűrődéseket. A közepéből hiányzott egy darab, így minden szónak csak egy részét tudta kibetűzni. Portola S. Stuart I-O-W. Elmosolyodott. Ez az. A hiányzó betűket gyerekjáték kipótolni. Hármat felhasznált a hét apróságból. Stuartsville, Ajova. Vajon létezik ilyen nevű város? Kinézett a buszablakon. Néhány sarokkal arrébb van a globa egyik légibusz kikötője. Ha kilép, öt percen belül ott lehet. Persze csak akkor, ha a milícia nem lép közbe. Nem lépnek közbe. Maradék négy szerencse a zsebében semmi rossz sem történhet. És ha már a légibuszon ül, tökéletes biztonságban érezheti magát. A globa nemzetközi mamut cég, a milícia kénytelen távol tartani magát tőle. Kincseit a zsebébe süllyesztette, felállt és meghúzta a jelző zsinort. Körülnézett, aztán óvatosan kilépett a nyílt utcára. A gép a város szélén ereszkedett le. A kopott barna leszálló pályán tekintetű hordárok lézengtek, halmokba hordták a bőröndöket, aztán a hétágra tűző nap elől az árnyékba húzódtak hűsölni. Jennings átvágott az időrákta aszfalton, és belépett az apró terminába. Körülötte overállos gyári munkások, aktatáskás üzletemberek és unatkozó háztartásbeliek jöttek-mentek. A tipikus középnyugati nyugati porfészek, mint kérüdző furgonsofőrök és középiskolás diákok szűkre szabott világa. Kilépett az utcára. Szóval ez az a hely, ahová a retrik művek települt mennyiben helyesen fejtette meg a jegyszervény feliratát. Akárhogy is valami vár rá itt, különben a jegy nem került volna a többi holmi közé. Stuartsville, Iowa. Egy terv kezdett kirajzolódni a fejében, bár a részletek még mindig homályosak és elnagyoltak voltak. Zsebre dugta a kezét és nekivágott az utcának. Egy viharvert újságos bódé mellett sétált el. Körülötte tömeggyártott gyors éttermek, néhány jobb napokat látott munkásszálló, neonfeliratos biliárdtermek, férfi fodrász és egy műhely. Távolabb egy kereskedés plafontól paddóig ablakai csillantak meg, a bemutatóteremben új és használt gondolák, családi méretben is. És a sarkon túl, ott a portol a színház. Aztán a város lassan elvékonyodott, farmokká mezőképes lett. Zöldellő szántók sorát fűzték fel az utak, ameddig a szem ellátott. A bólogató fák fölött ingázó tehergondolák araszoltak szóltak mezőgazdasági terményekkel és gépekkel megrakodva. Ez az Isten háta mögötti városka ideális a retrik művek számára. Messze esik a közigazgatási központoktól, messze a milícia örökké figyelő szemétől. Jennings visszasétált a főutcán és benyitott az első útjába kerülő étkezdébe. Bobbisztrója, házias ízek. Ahogy leült a pulthoz, cingár szemüveges férfi lépett oda hozzá, és a kezét fehér kötényébe törölte. Egy feketét kérek, pillantott körbe Jennings. Máris. Csak pár ember ült az asztaloknál, legyek koppantak álmosan az ablaktáblának. Az utcán bevásárlásból hazaigyekvő házi asszonyok tere feléltek. Mondja csak, kezdte Jennings, és megkeverte a kávét. Hol kaphat az ember munkát errefelé? Aztán miféle munkát keres? A férfi a kopottas pultnak dőlt. Gépeket javítok, elektroműszerész vagyok. Tudja, TV gondola, számítógép, meg efféle. Miért nem próbál szerencsét az ipari zónákban? Ott van Detroit, Chicago, New York. Jennings a fejét rázta. Ki nem állhatom a nagyvárosokat. Sohasem szerettem a nyüzsgést. A férfi felnevetett. Sokan a helyiek közül kezüket, lábukat törnék, ha kapnának valami munkát ditroidban. Azt mondja elektroműszerész. Nincsenek erre felé gyárak. Ha talál egyet, nekem is szóljon. Azzal odébbált, hogy felvegye a rendelést néhány újonnan érkezett vendégtől. Jennings a kávéját szürcsölte. Tévedett volna? Menjen haza és felejtse el t Talán rossz nyomon jár. Pedig a színházi egy jelent valamit. Ha csak nem hibás az összes feltevése. Akárhogy is, már nincs visszaút. Van itt valami munka? Akármi? Próbálkozott újra, amikor a pultos visszajött. Jó, jön egy kis pénz, amíg átvészelem a nehéz napokat. Tudja, hogy van ez. A farmokon mindig akad dolog. És mi a helyzet a helyi kisiparral? Háztartási kisgépek, tévé. Van egy szerviz odébb az utcában. Nézzen be hozzájuk, talán tudnak adni magának valamit. Hanem a mezőgazdasági idény munka jobban fizet. Manapság alig akad dologra való férfi ember, a fejét csóbálta. Nem fűlik a foga a kétkezi munkához, mé, Jennings mosolygott és fizetett. Hát nem nagyon, azért kösz. Néha elvisznek pár embert a drótkerítésen túlra. Egy közhasznú működik, nem messze a határban. Jennings kilökte a szúnyoghálós ajtót és kilépett a hőségtől Fuldokló utcára. Egy ideig céltalanul bolyongott, lassan körvonalazódó tervét boncolgatta. Jó terv volt, valamennyi problémáját egy csapásra megoldaná. A sikere egyetlen dolgon áll vagy bukik. Megtalálja a retrik műveket vagy sem. Egy apró nyom vezetett ide, a tépet jegyszelvény, és a vak hit, hogy tudja, mit csinál. Egy hasznú. Jennings megtorpant. Az utca másik oldalán taxiállomás párolódott a hűségben. Két-három sofőr sárga ragacsában ült, töményet füstöltek és újságot olvastak. Egy próbát megér. Különben sem volt jobb ötlete. Retrick valószínűleg álcázza a telepet. Ha szupertikus kormányprojektnek tünteti fel, senkinek sem jut eszébe kérdéseket feltenni. Az emberek túlságosan hozzászoktak ahhoz, hogy a közhasznú publikus magyarázat hiányán működik, vastag propaganda ködbe burkolva. Oda lépett az első taxihoz. Jó napot, bicentett. Mondja, tudna segíteni nekem? A taxis felpillantott. Aztán miben, mister? Úgy hallottam, odakint a közhasznónál munkásokat keresnek. A taxis kíváncsian végigmérte. Meg lehet. Milyen munkára? Honnan tudnám én azt? És hol toborozzák az embereket? A taxis maga elé húzta az újságját. Kösz. Jennings hátat fordított. Nem szoktak azok toborozni, miszter. Ha rám hallgat, más munka után néz. A másik taxis is kihajolt az ablakon. Néhány óra bérest vesznek fel pajtás, nem többet. És nagyon válogatós népek azok. Akárki fiaborja nem jó nekik, valami háborús dolog az úgy mondják. Jennings hegyezni kezdte a fülét. Tényleg? Bejönnek a városba egy furgonnal, és fölszednek pár földmunkást. Nagyon megnézik, kit választanak. Jennings visszasétált a taxihoz. Értem. Irdatlanul nagy hely az pajtás. Acélból vannak rakva a falak. Magas feszültség, őrök mindenhol. A munka éjjel-nappal folyik. Madár se jut be oda, nemhogy ember. Egy hegyen van. Arani. Kávé négy kilométerre innét, a régi Henderson dújlő végén. A taxis az állát vakarta. Nem mehet be, akinek nincs azonosítója. Masnit kötnek a munkásaikra. Még jó, hogy Kolompod nem lógatnak a nyakukba. A sofőr megvetően felhorkant, és egy szöszmözt piszkált a vállán. Jenningsnek eszébe jutott valami. Masnit? kérdezett vissza. Belenyúlt a zsebébe, és elővette a csecsebecséjét vatosan széthajtogatta a zöld textilcsíkot és felemelte. Olyat, mint ez? A taxisoknak leesett az álluk. Az anyját, dörmögte az egyikük. tölt meg érte? Jennings elmosolyodott. Kaptam. Gondosan összehajtogatta, aztán visszacsúsztatta a zsebébe. Egy barátomtól. Nekivágott az utcának a globa állomás felé. Most, hogy a játszma elkezdődött, rengeteg dolga lesz. Retrik itt van, ez biztos, és a kincsei végigkísérik az úton. Jut belőlük minden lépésre, egy marokra való apró csoda, ajándék a jövőből. De innentől nem folytathatja egyedül, segítségre lesz szüksége. Belépett a terminába és még mindig azon töprenget, kihez fordulhatna. Egyetlen ember van, aki segíthet. Rizikós lépés, de nincs más választása. Az utca korom sötét volt. A sarkon egy lámpaoszlop fénykúpja remegett, távolabb, néhány gondola el hangtalanul. A háztöm kapujában karcsú alak tűnt fel. Fiatal nő rövid kabádban és kalapban, kezében a prótáska. Jennings figyelte, ahogy elhalad a fénykúp alatt. Kelly megvény talán épp egy partira indult, tűsarkai szaporán kopogtak a járdán. Kilépett az árnyékból a lány mögé. – Jó estét, Kelly! – a nő megpördült és elkerekedett szemmel nézett fel rá. – Maga az? Jennings karon fogta. – Ne féljen, nincs semmi baj. – Hová, hová ilyen elegánsan? – Nem érdekes. A lány nagyogat pislogott. – Te jó ég, egészen rám ijesztett. Mi történt? – Lenne néhány perce. Szeretnék beszélni magával. – Persze. Kelly körülnézett. – Hová megyünk? – Hol tudunk nyugodtan beszélgetni? – nem akarom, hogy bárki kihallgasson minket. – Akkor járjunk egyet. – A milícia keres. – Magát? De miért? – Nem átcsoroghatunk itt sokáig. Nézett körül a férfi nyugtalanul. Kelly egy pillanatig habozott. – Menjünk a lakásomra. Ott nyugodtan beszélhetünk. Felmentek a lifttel. Kelly hozzáérintette a kódkulcsot, és az ajtó feltárult. Ahogy beléptek, a fűtés és a fények automatikusan bekapcsoltak. A lány behúzta maga mögött az ajtót, és kibújt a kabátból. Nem maradok sokáig, mondta gyorsan Jennings. Helyezd -e csak kényelembe magát, addig én készítek egy italt. Kiment a konyhába. A férfi körbenézett a csinos kis lakásban, aztán letelepedett a kanapéra. A lány nem sokára visszajött, és leült mellé. Jennings elvette a poharat. Dupla whisky, sok jéggel. Köszönöm. Kelly mosolygott. Szívesen. Egy ideig csendben ültek. – Szóval mi történt? – kérdezte végül a lány. – Miért keresi magát a milícia? – Információt akarnak a retrik művekről. Tudják, hogy két évet dolgoztam a telepen. – De hiszen maga semmire sem emlékszik. – Mégis hogyan bizonyítsam be nekik? – Mégis hogy bizonyítsam be nekik? Kelly kinyújtotta a kezét és megérintette Jennings haját. – Fogja meg ott. Érzi? – a férfi oda a füle fölött apró, kemény foltot érzett. Mi ez? Átégették a koponyáját. Kimetszettek egy apró szeretet az agyából. Az összes emlékét az utóbbi két évről. Lokalizálták, aztán kiégették. A milícia sosem lenne képes előhozni őket. Az egész eltűnt. Olyan, mintha kiesett volna magának az az idő. Haltáp lesz belőlem, mire ők is rájönnek. Kelly hallgatott. Láthatja, milyen kétségbejtő helyzetben vagyok. Jobb volna, ha legalább néhány darogra emlékeznék. Akkor elmondhatnám nekik, amit tudni akarnak. Azzal egy csapásra tönkre tenni a céget. Jennings megrántotta a vállát. Na és? Retrik semmit nem jelent nekem. Még azt sem tudom, mit gyártanak. Miért fogott szagot a milícia? Itt kezdettől fogva bűzlött valami. Az egész titokzatoskodás, az emlékek törlése... Jó okuk van rá. Miféle okuk? Nem tudom, rázta meg a fejét a nő. De biztos vagyok benne, hogy van rá okuk. Ha a miliciát érdekli a cég, az már önmagában elég ok. Az asztalra tette az italt, és a férfi felé fordult. Gyűrölöm az egyenruhásokat, ahogy mindenki más. Állandóan a sarkunkban vannak, mint a csöpögő nyálú vérebek. Semmit sem tudok retrikről. Ha bármiből beavattak volna, az életem nem lenne többé biztonságban. A céget mindössze pár törvény és jogszabály védi a milíciától, semmi több. Az a gyanúm, hogy a retrik művek nem csupán egy a múltik közül, amire a kormánynak fáj a foga. Valószínűleg, nem tudom. Én csak titkárnő vagyok. Sosem jártam a telepen. Azt sem tudom, merre van. De nem akarja, hogy bármi történjen a céggel. Persze, hogy nem. Retrik a puszta létével borsott tör a milícia óra alá. Aki kiáll az egyenruhások ellen, nemes ügyért harcol. Valóban. Már hallottam valahol ezt a fajta logikát. Alig pár évtizeddel ezelőtt a kommunizmus ellenségei automatikusan jó fiúk voltak. Hát, idővel elválik ki a jó és ki nem. Ami engem illet, csak egy hétköznapi ember vagyok, akit elkaptak a rendszer fogaskerekei. A kormánynak bürokratái vannak és zsoldosai. A retrik műveknek mérnökei. Hogy mind dolgoznak azok a mérnökök, fogalmam sincs. Alig néhány nappal ezelőtt még nem tudtam. Most csak sejtéseim vannak. Egy elméletem. Kelly kíváncsian pillantott rá. Egy elmélete? És egy maroknyi saját magamtól megörökölt kacatom. Erdetileg hét volt, de már csak három vagy négy maradt. A többit felhasználtam. Ezekre építettem az elméletemet. Ha a retrik valóban azt gyártja, amire tippelek, akkor értem, miért fúrja a milícia oldalát a kíváncsiság. Őszintén szólva az enyémet is fúrja. – Miért maga szerint mit gyárt? – Időfogót. – Hogy mi Elméletileg már régóta lehetséges, de a kormány betiltotta a magáncélú kísérleteket. Bűncselekménynek számít, és ha elkapnak a teljes felszerelés és valamennyi kutatási eredmény, állami tulajdonba kerül. Jennings elhúzta a száját. – Nem csoda, hogy a milíciát érdekli a dolog. – Ha rajta kapnák retriket, hogy fogóval és tükörrel kísérletezik – – Azt mondja, egy működőképes időfogó van a telepen. Képtelenség. – Úgy gondolja? – Hát nem is tudom. Minden esetre nem maga az első, aki egy marékacatot kér gyanánt. Azt mondja, felhasznált néhányat? – Hogyan? – A drót és a közlegtantusz segítségével szöktem el a milícia elől. – ha nincsenek a zsebemben, még mindig az egyenruhások vendégszeretetét élvezném. Mindössze egy darab húzal és egy tíz centes buszérme kellett. De én sosem hordok magammal ilyesmit. És itt van a kutya elásva. Időutazás. Nem, nem időutazás. Berkovski feketén-fehéren bebizonyította, hogy az időutazás fizikailag kivitelezhetetlen. Ez mindössze egy tükör, hogy lásson az ember, és egy fogó, hogy feleszedhesse a dolgokat. Ez mindössze egy tükör, hogy lásson az ember, és egy fogó, hogy felszedegesse a dolgokat. Mint ezeket az apróságokat is. Mert legalább egy a jövőből való. Felszedték a fogóval. Visszahozták az időben. Biztos benne? Dátum van rajta. A többi talán nem az. Egy buszérménél vagy egy darab drótnál az ilyesmi nem sokat számít. Az egyik tantusz épp úgy megteszi, mint a másik. Biztosra veszem, hogy ő is a tükröt használta. Kicsoda? Én, amikor még retriknek dolgoztam. Gondolom, belenéztem a saját jövőmbe. Ha tényleg én javítottam ezt a gépet, nehezen tudtam volna megállni, hogy használjam. Láttam, mi következik, hogy a milícia értem jön. És láttam, mit érne egy daradrót és egy tantusz, ha nálam lenne a kellő pillanatban. Kelly eltöprengett. Mit vár tőlem? Még nem tudom pontosan. Valóban úgy tekint a retrik művekne, mint az intézményesített közjóra, amely hadat visel az ősgonosz milícia ellen. Mint valami csillogó páncélban vágtató grár rovagra, a rendszer Rolandjára, aki... Mit számít, mit érzek a cég iránt? Nagyon is számít. Jennings fölhajtotta az utolsó kortyitalt, aztán félretolta a poharat. Szeretném, ha segítene nekem. Meg akarom zsarolni retriket. Kelly döbbentem meret rá. Ez az egyetlen esélyem, hogy életben maradjak, érti? Fogást kell találnom rajta. Azt akarom, hogy visszavegyen. A milícia bárhol másút megtalálna. Csak kérdése. Ha nem vesz be a céghez méghozzá záros időn belül, akkor tönkre akarja tenni? Dehogy akarom tönkre tenni. Az életem múlik azon, hogy állja a sarat a milíciával szemben. De ha nem kötődöm a céghez, bármilyen erős is retrik pozíciója, az nem segít rajtam. Házon belülre akarok kerülni, mielőtt túl késő lesz. Méghozzá a saját feltételeim szerint, és nem úgy, mint egy szerződéses bedolgozó, akit az első adandó alkalommal megint az utcára löknek. Egyenesen az egyenruhások karjaiba. Jennings bólintott. Pontosan. És mivel akarja megcsarolni? Benézek a telepre. Bizonyítékot szerzek arról, hogy Retrik legyártotta a saját időfogóját. Kelly elképedve csóválta a fejét. Benéz a telepre! Ahhoz először meg kellene találnia, nem igaz? A milícia emberei évek óta hiába keresik. Hát én megtaláltam. Jennings kényelmesen hátradőlt és cigarettára gyújtott. A kacatjaim segítségével. A maradék pár apróság elég lesz, hogy bejussak és felmarkoljam, amit akarok. Legalábbis remélem. Annyi iratot és fotót csempészek ki, hogy Retrik a tizedéért is kötére jutna. Csak hogy én nem akarom, hogy lógjon. Mindössze alkot akarok kötni vele. És itt jön maga a képbe. Én? Így... Történjék bármi, magának sosem jutna eszébe a milíciához fordulni. Szükségem van valakire, akinek átadhatom az anyagot. Aki olyan helyre rejti, ahol álmomban se jutna eszembe keresni. De miért? Mert bármelyik pillanatban letartóztathatnak, mondta Jennings nyugodtan. Semmi sem köt a céghez, de eszemben sincs elszúrni az egyetlen esélyemet. Ezért akarom, hogy segítsen nekem. Ahogy megszereztem az anyagot, a maga kezébe adom, hogy vigyázzon rá, amíg én nyilvbeütöm az üzletet retrikkel. Máskülönben nálam kellene lennie. És ha nálam lenne, nem fejezte be. A lányra pillantott. Kelly a padlót bámulta, az arcára kiült a feszültség. Nos, mit felel? Segít nekem, vagy inkább megkockáztatja, hogy a milícia elkapjon, a csomaggal együtt? Hogy határoz? Darabokra hújon a retrik birodalom? A bozótos mögé húzódtak, a szőke kukorica földek fölött terpeszkedő hegyet figyelték. A meredek hegyoldal pőrén emelkedett a magasba, szomorúan lengedező, elszenesedett kórók tanúsították, hogy fölégették a területet. A hegyderekán acélkerítés húzódott, a tetején nagy feszültséggel zümmögő szöges drót. A kapunál géppisztolyos, rohamsisakos őrség állt fel alá. A hegy tetején robusztus betontömb tornyosult, ablakok és ajtók nélküli egyenszürke monolit. Az épület párkányán gépágyuk sora villant meg a reggeli napfényében. Szóval ez a telep, suttogta Kelly. Igen. Ahhoz, hogy valaki bejusson azon a kapun, kisebb fajta hadseregkel, vagy egy belépési engedély. Jennings talpra állt és felsegítette a lányt. Elindultak az ösvényen a babérfák felé, ahol Kelly leparkolta a gondolat. És tényleg úgy gondolja, hogy a zöld karszalagja segítségével bejut? Kérdezte a lány hitetlenkedve, miközben a kormány mögé csusszant. A városiak szerint ma délelőtt egy teherautónyi munkás érkezik a telepre. A kerítésnél mindenkit kiszállítanak és igazoltatnak. Ha minden rendben van, beléptetik őket. Földmunkára szerződtek. A nap végén visszafuvarozzák őket a városba. És így elég közel tud majd jutni? A kerítésen belül leszek, és ez a lényeg. De hogy jut el az időfogóig? Annak az épületen belül kell lennie. Jennings előhúzta az apró kótkulcsot. Ezzel. Kelly a kezébe vette és alaposan megnézte. Tehát ez az egyik kincse. Jobban körül kellett volna néznünk a textil A férfi értetlenül pillantott rá. Tudja, több csomag apróság ment át a kezemen, amióta a cégnek dolgozom. Retrick sohasem szólt egy árva szót sem. Gondolom, arra számított, hogy senkinek sem jutna eszébe önszántából visszajönni ide. Visszavette tőle a kódkulcsot. Szóval tudja, mit kell tennie? Itt várok, amíg visszaér. Átadja nekem az anyagot, én meg magammal viszem New Yorkba. Aztán pedig várom, hogy kapcsolatba lépjen velem. Pontosan. Jennings a kanyargós utat kémnelte, ami az erdőn át a telep kapujához vezetett. Ideje lemennem. A furgon bármelyik pillanatban itt lehet. És ha megszámolják a munkásokat? Ezt a kockázatot vállalnom kell, de nem aggódom. Biztos vagyok benne, hogy ő mindent előre látott. Kellinek mosoly futott át az ajkán. Remélem, a maga jövőbe látó barátja elég csodatalizmánt küldött, hogy épségben kiusson, miután megszerezte a bizonyítékot. Tényleg reméli? Maga mit gondol? kérdezett vissza Kelly könnyedén. Mindig kedveltem, ezt maga is jól tudja, ezért jött hozzám. Jennings kiszállt a gondolából. Jobb napokat látott, overált viselt, munkás bakancsot és agyonmosott szürke pulóvert. Nem sokára találkozunk, ha minden jól megy. És miért nem menne? Megveregette a zsebét. Vigyáznak rám a csodatalizmányaim. Megfordult és sietős léptekkel nekivágott a sűrűnek. Az erdő egészen az út széléig kísérte. Jennings a fákárnyékában maradt, még véletlenül sem lépett ki a nyílterepre. A telepőrei éjjel nappal pásztázták a hegyoldalt, rendszeresen felégetik, hogy az esetleges betolakodókat azonnal észrevegyék. Az infravörös keresőfényeket is látta már. Lekuporodott és az utat figyelte. Tőle alig pár méterre a kaputól nem messze mobil utakadály feküdt. Az órájára pillantott tíz harminc. Talán órákig várnia kell. Próbált ellazulni, kioldani a görcsös feszültséget a tagjaiból. Tizenegy után néhány perccel orrumbótlan teherfurgon bukkant fel a kanyarban, fújtatva és zihálva. Jennings életre kelt, Elővette a textilcsíkot és a karja köré tekerte. A furgon közelebb döcögött, már az utasait is látta. Fedett, de oldalt nyitott platója tömve volt farmernadrágos, kockás inges férfiakkal, akik ritmusra zögykölődtek és rázkódtak a recsegő ropogó karosszériával. Mindegyikük zöld karpántot viselt a felkarján, hajszára olyat, mint az övé. Tökéletes. A furgon lassított, és egy utolsó zöttyenéssel megállt az útorlasz előtt. Az emberek egymás után leugrottak, a nyomukban amorf porfelhő emelkedett a hőségtől reszkető déli napba. Leporolták a nadrágjukat, némán ráérősen cigarettára gyújtottak. Két őr bukkant elő az út mögül. Jennings ugrásra készen várt. Az őrök végigjártak a munkások között, megvizsgálták a karpántokat, néhánynak az azonosítókártyáját is megnézték. Az utakadály hátra csúszott. A kapu kitárult. Az őrök visszatértek a helyükre. Jennings óvatosan feléjük araszolt az erdőszéli bozótosan át. A férfiak eltaposták a cigarettájukat és visszamáztak a furgonba. A motor asztmatikus köhögéssel beindult, a sofőr kiengedte a féket. Jennings az útra ugrott. Levélzörgés és felszálló porfelhő jelezte a helyet, ahol földet ért. Az őröket éppen kitakarta a képből a furgon. Jennings egy pillanatig visszafolytott lélegzettel várt. Aztán fölkapaszkodott a platóra. A munkások kíváncsian méregették. Úgy kalapált a szíve, hogy attól tartott meghallják. Csupa viharvert fáradt arcot látott maga körül. Emberek, akik nap-nap után kemény küzdelmet vívnak a szűkmarkú természettel. A furgon nekilódult, és Jennings két tagbaszakat földműves között talált helyet magának. Azok ügyet sem betettek rá. Sárral dörzsölte be az arcát és a kezét. Az arcán másfél napos borosta lett. Első ránézésre nem különbözött a többiektől. Persze, ha valaki ellenőrzi a létszámot... A furgon begördült a telepre. A kapu bezárult. Fölfelé kapaszkodtak a hegy meredekebbik oldalán. A motor hörgött és erőlködött. A monumentális tömb lassan elnyerte a horizontot. Jennings megbűvölve figyelte. Keskeny, aránytalanul magas ajtó nyílt a falán. Egy pillanatra rájukásított a belső feketeség. Egy sor mesterséges fény pislogott fel az ajtószárny mögött. A furgon csikorogva megállt. A munkások ismét lekászálódtak. Néhány kékharszalagos konstruktőr lépett hozzájuk. Ennek a gárdának mi a feladata? Kérdezte az egyik. Föld munka. Az első intett. Öldje be őket. Jenik szíve megdobbant. Bemennek. Kitapogatta a pántot a szürke pulóver alatt. Síklemezes kamera lógott a nyakában. Akár egy régi módi ingmell. Alig érezte a súlyát. Eddig könnyebben ment, mint gondolta. A munkások libasorban beléptek az ajtón, Jennings követte őket. Tágas csarnokban találták magukat. Körülöttük olajszagú munkapadok, félkézgépek, fáradhatatlanul piruettező daruk, ameddig a szem ellát. A munka szűnni nem akaró robaja, úgy nyaldosta a falakat akár a tenger. Az ajtó bezárult mögöttük. Bejutott a telepre. De hol lehet az időfogó? Erre, intett a munkavezető. Az emberek követték. A csarnok jobb oldalán gomnyomásra teherlift emelkedett ki az épület gyomrából, és nagyot sziszenve megállt előttük. Kiért maguk közül a kézi fúrókhoz? Néhány kéze a magasba lendült. Nagyszerű, majd megmutatják a többieknek. Fúrókkal és földmarókkal fognak dolgozni. Volt már dolga valamelyiküknek földmaróval? Ezúttal egyetlen kéz sem emelkedett a magasba. Jennings vetett egy óvatos pillantást a munkapadokra. Vajon itt dolgozott ő is néhány héttel ezelőtt? Hirtelen elöntött a rémület. Mi lesz, ha valaki felismeri? Ki tudja, talán éppen ezekkel a szerelőkkel dolgozott egy műszakban. – Igyekezzenek! – emelte fel a hangját a munkavezető. – Nem érünk rá egész nap! – Jennings beszállt a teherlifbe a többiek után, és már suhantak is lefele, a korom fekete aknában. Egyre mélyebbre és mélyebbre. A retrik művek hatalmas volt. Nagyobb, mint ahogy a felszínről látszott. Sokkal nagyobb, mint legvadabb álmaiban gondolta volna. Szintek véget nem érő sora zúgott el mellettük. Egyig alagút rendszer a másik után. A lift megállt. Hosszú folyosót árult fel előttük. A levegő fullasztó volt a kőportól és a párától. A munkások kicsődültek. Jennings kővédermett és ösztönösen hátrálni kezdett. A folyosó végén egy acél tolóajtó mögül örretlik lépett ki. Egy csoport technikussal tárgyalt. – Mindenki kifelé! – kiabált a munkavezető. – Mozogjanak emberek! Jennings kioltalazott a liftből és igyekezett észrevétlenül elvegyülni a többiek között. A szíve a torkában dobogott. A retrik meglátja, vége a dalnak. A zsebébe nyúlt, a miniatúr Boris félautomatáért. Nem mintha sok hasznát venné, ha egyszer leleplezték. Erre jöjjenek! A munkavezető egy föld alatti vasút pályához terelgette őket a folyosó túlsó végében. A munkások beszálltak a sínen várakozó kocsikba. Retrik hangosan gesztikulált, Kibehetetlen szófoszlányok visszhangoztak a folyosón. Végül sarkon fordult, feltartotta a kezét, és a páncélozott ajtószárny kitárult. Jennings alig hitt a szemének. Az ajtó túloldalán ott állt az időfogó. Azonnal felismerte. Az acélkarmokban végződő hosszú fémrudak és a tükör. Akár Berkovski elméleti modellje. Azzal a különbséggel, hogy ez működik. Retrick berondott a terembe, a technikusok szorosan a nyomában. Emberek tucatjai dolgoztak a fogónál, és nyüzsögtek az asztalok körül. A pajzs egy részét leszerelték. Kilátszott a pőre szerkezet. Jennings tátott szája bámult, és közben jócskán lemaradt a többiektől. Hey, – Hé, maga! – kiáltott rá a munkavezető. A páncélozott ajtó a helyére siklott. Retrik, a fogó, a tükör, a mérnökök egy csapásra eltűntek mögötte. – Bocsánat, uram! – mormolta Jennings. – Tudja, hogy itt nincs kíváncsiskodás! – a munkavezető figyelmesen megnézte az arcát. Nem emlékszem magára. Hadd az azonosítóját. Az azonosítómat? A személyi azonosítókártyáját. A munkavezető hátat fordított. Bill, hozza ide a névsort. Tetőtől tarpig végigmérte. Utána nézek magának. Úgy éljek, még sosem láttam a képét a föld munkagárdában. El nem mozduljon innét. Egy férfi lépett ki az egyik irodából hosszú táblázattal a kezében. Most vagy soha. Jennings futásnak kerett végig a folyosón. Mögötte meglepett kiáltozás hangzott fel. Előkapta a kótkulcsot és elmormolt egy fohászt. A vastag acélajtó előtt állt meg. Kibiztosította a boriszt és feltartotta a kulcsot. Az ajtó mögött ott az időfogó. Néhány felvétel elég lesz, és aztán, ha ki tud jutni... De az ajtó nem mozdult. Kiverte a víz. Verni kezdte az ajtót a kódkulcsal Miért nem nyílik ki? Talán remegni kezdett. Elöntötte a pánik. A folyosó végéből emberek közeledtek. Rohanó léptek zaja hallatszott. Mi lesz? nyíj már! Az ajtó meg sem mozdult. A kódkulcs nem ide való. Vesztett. A zár és a kulcs nem illenek össze. Vagy helytelen következtetéseket vont le? Vagy a kulcs valami más nyit? De mit? Kétségbe esetten körülnézett. Hová? Hová fusson? Pár lépéssel arrébb egy ajtó állt, félig nyitva, egy régi módi reteszes ajtó. Egyetlen ugrással átvágott a folyosón. Valami raktár. Bevágta maga mögött az ajtót, és rátolta a reteszt. Már hallotta is, ahogy odakinna a munkavezető és az asszisztense őrökért kiabálnak. Nem sokára itt lesznek a fegyveresek. Jennings két marokra fogta a Boriszt, és körülnézett. Zsák lenne? Átrohant az egymásra halmozott bálák néma sorai között. Félrelögdöste az útjába kerülő kartondobozokat és nejronszákokat. Egy polc takarásában talált egy csapóajtót. Tűz esetén a plombát feltörni. Erősen küzdött a kísértés ellen, hogy elhajítsa a kót kulcsot. Nem, ő pontosan tudta, mit csinál. Ezt is látnia kellett. Akár csak Isten ismerte a jövőt. Vagyis minden másodperc, minden apró részlet előre determinált. Nem hibázhatott. Vagy mégis? Jeges borzongás kúszott fel a gerincén. Talán a jövő mégis megváltoztatható. Talán valamikor ez volt a megfelelő kulcs, de már nem az. Hangokat hallott odakintről. Lángvágóval estek a raktárajtónak. ajtónak. Jennings a vészkiáraton át egy alacsony menyezetű, rosszul megvilágított folyosóra jutott. A vasbeton falak nedvesen csillogtak. Olyan volt akár egy városi szennyvízcsatorna, csatorna. Mindkét irányból újabb folyosó csatlakoztak a járatba. Egy nagyobb belágazásnál megtorpant. Merre tovább? Hol rejtőzhetne el? Egy vastag szellőző cső szája tátongott a feje fölött. Elkapta és feltornázta magát a nyílásba. Ha szerencséje van, észre sem veszik a szellőzőt, és tovább mennek. Óvatosan tovább mászott az egyre szélesedő csőben. Langyos levegő fújt az arcába. Minek ide ekkora légcsatorna? Stadionméretű terem lehet itt valahol. A fémrácshoz ért és benézett. Elállt a lélegzete. A gépterem tárult felelőtte, amit először a páncérozott toluhajtó mögött pillantott meg. Csak hogy ezúttal az átellenes végéből látta. Épp előtte magasodott az időfogó. A gép túloldalán retrikált, és egy villódzó videóképernyőn tárgyalt valakivel. Hirtelen sziréna bőgött fel, az éles hang belekarmolt a csöndbe, és sokszorosan visszaverődött a magas falakról. A technikusok és mérnökök ezer felé szaladtak, ruhás őrök csoportjai áramlottak ki be az ajtón. Jennings szemügyre vette a rácsot. A bepattintós fajtából való volt. Megbillentette és letette maga mellé. Senki sem figyelt rá. Óvatosan leereszkedett a vezérlőterembe, a borist készenlétben tartva. A fogó szinte teljesen eltakarta a szem elől, de a személyzet az őrökkel együtt amúgy is a terem másik végében csoportosult az ajtó körül. Minden ott volt körülötte. A tükör, mérési jegyzőkönyvek, konstrukciós vázlatok, karakterisztikák, gépkönyvek. Bekapcsolta a kamerát. A melkosa előtt vadul vibrálni kezdett a síklemezes gép, ahogy a negatív végig futott benne. Felkapott egy marogni számítást. Talán ő maga is ezeket a diagramokat használta, pár héttel ezelőtt. Teletömködte a zsebét papírokkal. A film egy utolsó villanással a végére ért. De már végzett is. Bepréselte magát a szellőzőcső nyílásába, és végigaraszolt a légcsatornán. A vasbeton folyosó még mindig üres volt, de egyre erősödő dübörgést hallott. Közeledő hangok és lábdobogás zaját. Utána kutattak a folyosók labirintusában. Jennings lélekszakadva rohant. Ügyet sem vetve rá, milyen irányban halad. Mindössze arra figyelt, hogy a fő maradjon. Mindkét oldalán járatok nyíltak tucatjával. Megszámlálhatatlan elágazást hagyott maga mögött. A folyosó érezhetően lejteni kezdett. Lefelé futott, egyre lejjebb és lejjebb. Egyről le. Hirtelen megtorpant. Alig kapott levegőt, és borzalmasan szúrt az oldala. Az üldözők lármája a háta mögött egy pillanatra elhalkult. De valami új zajt hallott, előről. Óvatosan indult tovább. A folyosó éles kanyar után jobbra tartott. Lassan osont, hangtalanul, a boriszt két kézzel markolva. Két fegyveres támasztotta a falat a kanyaron túl. Kavicsokat rugdostak. A hátuk mögött vaskos kódkapu. A hangok újra közeledni kezdtek. Úgy látszik rátaláltak a főfolyosóra. A sarkában mannak. Jennings előre lépett. A boriszt egyenesen az őrökre szegeszte. Kezeket fel! Fegyvert a földre! Az őrök hátra hőköltek. Fiatal fiúk voltak. Rövidre nyírt hajú lenzszőke gyerekek frissen vasalt egyenruhában. Tükörfényes katonai bakancsukon a légy is hasra esett volna. Eltáltották a szájukat, az arcukból szinte egyszerre futott ki a vér. Tegyétek le a fegyvert, gyerünk! A két géppisztoly nagyot csörren hullott a földre. Jennings elvigyorodott, tejfeles szájú kölykök. Valószínűleg most néztek szembe életükben először puskacsővel. Nyissátok ki a kaput, vezényelt Jennings. Úgy álltak ott, mint akiknek földbe gyökerezett a lába. Mögöttük a hangok egyre közelebb értek. – Mire vártok? – kezdte elveszíteni a türelmét. – Gyerünk már! – meglóbálta a pisztolyt az orruk előtt. – Nyissátok már ki a rohadt életbe! Vagy azt akarjátok, hogy nem tudjuk? – Mi van? – Nem tudjuk kinyitni. Ez egy kódkapu, nincs kulcsunk hozzá. Esküszöm, uram, nem bízzák ránk a kódkulcsot? Halára voltak rémülve. Jennings nem különben. A dobogás egyre közelebbről visszhangzott a háta mögött. Csablába esett. Mindennek vége. Vagy mégsem? Az ajtóhoz lépett. A lényeg, mondta hangosan és felemelte a kezét, az optimizmus. A két kölyök nem értette. A hit és az önbizalom keveréke. Az ajtó engedelmesen hátrasiklott, ahogy a kótkulcsot kulcsot hozzáérintette. Vakító napfény öntött el a folyosót. Jennings sűrűn pislogott és erősen megmarkolta a fegyvert. Újra a fel volt, közvetlenül a kapu előtt. A három őr nagyot nézett, amikor szembe találták magukat a Boris csöbével. A kapun túl hívogatóan sötét lett az erdő. – El az útból! Jennings tüzet nyitott a vastag acérudakra. A fém vörösen felizzott. A kapu átolvadt, füstkanyargott vékony az ég felé. – Állítsák meg! – Fegyverese közön elő a folyosó homályos torkából. Jennings átugrott a füstölgő kapun. A fém felhasította a ruháit és a bőrébe tépett. Belevetette magát a sűrű füstbe. Elbotlott és átgurult az úton. Talpra ugrott és tovább futott a fák közé. Hát nem hagyta cserben. A kulcs működött. Csak először rossz ajtón próbálta. Rohant a fák között, hörögve kalkotta a levegőt. Mögötte lassan elmaradt a telep, elmaradtak az üldözők. Nála volt a bizonyíték, és szabad volt, mint a madár. Kiűrítette a zsebeit, és a negatívokkal együtt mindent odaadott Kellinek. Miután visszavette a saját ruháit, a lány elvitte Sztuárt határáig. Jennings figyelte, ahogy a karcsú gondola a levegőbe emelkedik, és New York felé veszi az irányt. Aztán bement a városba, és jegyet váltott az első légibuszra. A tucatnyi bóbiskoló utazó ügynök között hamarosan őt is elnyomta az álom. Amikor felébredt, a gép már leszálláshoz készülődött a New Yorki nemzetközi repülőtéren. Igyekezett elvegyülni az utazók színes forgatagában. Most, hogy visszatért, jelentősen megnőtt az esélye, hogy a milícia megtalálja. Két közönyösen bambuló egyenruhás orra előtt fogott magának taxit a terminál kapujában. Már a belvárosi forgalom hektikus ritmusában sodulódtak, amikor Jennings megtörölte homlokát. Ez meleg helyzet volt. Most pedig meg kell keresnie kellit. Egy csöndes étteremben vacsorázott, félre eső asztalt választott az ablakoktól legtávolabb sarokban. Amikor kilépett az utcára, a nap már lebukott a horizont mögé. Mélyen a gondolataiba merülve róta a szürkülő utcákat. Eddig úgy ment minden, mint a csapás. Megszerezte a papírokat, készített egy teljes sorozatnyi felvételt, és épségben kiutott. A kabalái minden egyes lépésnél a segítségére voltak. Máskülönben esélye sem lett volna. Belenyúlt a zsebébe. Már csak kettő maradt. A törött pókerzseton és a letéti szelvény. A fakuló esti fényben újra átfutotta a cédulát. Hirtelen megtorpant. A mai dátum rajta. Eltelt a két nap. Zsebre vágta a papír és tovább indult. Mi lehet a csomagban? Vállat vont, majd időben megtudja. És mire való a fél Csak egy valami biztos. A terve sikerülni fog. Ő segített neki a túlélésben. Egészen idáig, és már nincs sok ok hátra. A magas bérház előtt megállt és felnézett. kelly égtek a lámpák. A kis gondola lekörözte a buszt gondolta, miközben beszállt a liftbe. A lány résnyire az ajtót. Minden rendben? Persze, bejöhetek. Kelly gondosan bezárt mögötte. Már kezdtem akódni. A belvárosban csak úgy nyűlőnek a milicisták. Minden háztömre jut egy szakasz, és a járőrök... Tudom, láttam őket az űrkikötőnél. Jennings letelepedett a kanapéra. Jó megint itt lenni. Attól féltem, hogy végignézik az utaslistákat, és leállítják a globajáratait. járatait. Semmi okuk feltételezni, hogy elhagytam a várost. Erre nem is gondoltam. Ismerte el Kelly. Szóval mi a következő lépés? Most, hogy megvan a bizonyíték, mit akar tenni? Találkozom retrickel, és vázolom előtte a helyzetet. Felvilágosítom, hogy én vagyok a férfi, aki megszökött a telepről. Biztosan azt hiszi, egy milicista volt. És nem használhatja a tükröt, hogy kiterítse? Árnyék futott át Jennings arcán. Erre nem is gondoltam. Elhúzta a száját. Akárhogy is, nálam az anyag. Pontosabban magánál. Kelly bólintott. Nagyszerű. Úgy csináljuk, ahogy előre elterveztük. Holnap találkozom retrikkel. kel Rá tudja venni, hogy New Yorkba jöjjön? Igen. Van egy egyezményes jelünk. Ha üzenek neki, jönni fog. Remek. Reggel bemegyek hozzá az irodába. Amikor rájön, hogy nálunk van az anyag, bele fog egyezni a követeléseimbe. Nem kockáztathatja meg, hogy a milícia kezébe kerüljenek a felvételek. És aztán... Eleget láttam a telepből ahhoz, hogy tudjam, a retrik művek grandiódusabb vállalkozás, mint gondolná az ember. Hogy mennyivel, még nem tudom. Nem csoda, hogy őt is érdekelte a dolog. Társ tulajdonos akar lenni? Jennings bólintott. Ezek után nem érné be annyival, hogy egyszerű technikusként menjen vissza, igaz? Minden esetre neki nagyobb tervei voltak. Zseniálisan kiagyalt minden kis részletet kezdve a kacatokkal abban a textilzsákban. Biztosan hosszú hónapokig tervezte. Nem, eszem ágában sincs szerelőként menni vissza. Tudja, mi mindent láttam? Egy végtelen föld alatti bunkert, tömbegépekkel gépekkel és emberekkel. Valami készül ott kelli, és akármi is az én nem hagyom ki. A lány hallgatott. Maga kihagyná? pislogott rá Jennings. Nem, azt hiszem nem. Kilépett a kapun, és végig sietett a sötét utcán. Túl sokáig maradt Kellinél. Ha a milícia együtt találná őket, Retriknek befellegzett. Most, hogy a megoldás karnyújtásnyi közelségbe került, nem szabad fölösleges kockázatokat vállalnia. Az órájára pillantott. Éjfél múlt. Még ma délelőtt összehozza a találkozót Retrikkel és előadja neki a javaslatát. Minden perccel egyre rózsásabb színben látta a lehetőségeit, meg lesz a biztonság, amire vágyik. És nem csak a puszta biztonság, hanem annál nagyságrendekkel több. A retrik művek jóval merészebb cél tűzött ki maga elé, mint hogy betörjön az ipari nagyhatalmak zárt körű klubjába. A látottak félreérthetetlenül bizonyították, hogy új korszak érlelődik a föld mélyén. A vasbeton erőd árnyékában retrik háborúra készül. A futószalagok ontják a gépeket. A fogó és a tükör éjjel-nappal munkában állnak, figyelnek, merítenek, halásznak a jövőben. Nem csoda, hogy ilyen gondos tervet készített. Látta mindezt, megértette és döntött. Mindössze az emlékezett törlés problémáját kellett megoldania. A két év elvész, amikor kiengedik. A terve dugába dől. Vagy mégsem. Szerepel az a bizonyos záradék a szerződésében. Mások is választották már ezt a fizetési kiskaput. Persze nem egészen úgy, ahogy ő. Sokkal nagyobb fába vágta a fejszéjét, mint előtte bárki. Hidat ácsolt hét értéktelen kacatból. Hidat valami olyasmihez, amiről még soha senki nem is. A sarkon túl türkis sávos gondola húzódott a járda szegém mellé. Jennings megtorpant az éjszakai őrjárat. Nemrég kijárási tilalmat vezettek be. Tizenegy után egy lélek sem léphet az utcákra. Gyorsan körül pillantott. Minden sötét volt. Az üzletek és a házak éjszakai arcokat fordították felé. Élettelen bérházak, néma irodaépületek tornyosultak a feje fölé. Még a bárok és az éttermek ablakai is vakon villantak a kupok fényében. Megfordult. Nem sokkal távolabb egy másik gondola állt meg. Két egyenruhás lépett a járdára. Egyenesen felé tartottak. Dermetten állt. A szeme rémülten cikázott ide-oda. Vele szemben egy elegáns szállod bejárata bejárat a tátongot. Elindult a szikrázó neonfények felé. Cipője kísértetiesen kopogott a betonon. Áj! Harsant fel az egyik militista hangja. Igazolja magát! Mi dolga ideként ilyenkor? Jennings felszaladt a lépcsőn és belögte a kétszárnyú ajtót. Átvágott az előtéren. A recepciós úgy nézett rá, mint aki tizenegy után még soha nem látott élő embert. Az előtér tökéletesen kihalt volt. Jennings jomrában hideg, olmos csomóval állt össze a félelem. Léptei ösztönösen felgyorsultak. Futni kezdett. El a recepciós púrt mellett végig az egyik szőnyegezett folyosón. Talán van hátsó kiárat. A milicisták már az előtérben trappoltak. Befordult a sarkon. Két férfi lépett elő a semmiből, és útját állták. – Hová, hová, ilyen sietősen. – Engedjenek át! A kabátjában nyújt Borisért, de a nagyobbik férfi gyorsabb volt. – Fog erősen! A karját az oldalához szorították. Hivatásos, kidobó emberek. A hátuk mögött egy pillanatra fényt látott meg villanni. Hangokat hallott. Beszélgetést, pohárcsörgést, egy koktélparti alapzaját. – Jeljtjük! – biccentett a magasabb. Megindultak a folyosón az előtér felé. Jennings hiába kapálózott, most aztán nyakig ült a pácban. Egy fekete lyukba csöppent. A belvárosban lépten nyomon illegális mulatóhelyekbe botlik az ember. A kéz kezet mos el valapján mindenki hallgat felőlük. Az elit hotel csak álca. Ezek ketten minden további nélkül kilökik, egyenesen a milícia karmai közé. A hal felől egy férfi és egy nő sötét sziluettje rajzolódott ki. Jól öltözött őshajú pár volt. Kíváncsian pislogtak Jenningsre, aki a két gorilla között kalimpált a levegőben. Hirtelen összeállt a kép. A felismeréstől beleszakadt a lélegzet. – Várjanak! – köhögte alig halhatóan. – A zsebemben! – Itt! – Na ne szórakozzon! – Csak nézzék meg! A jobbján tornyosuló kidobó ember óvatosan belenyúlt a zsebébe. Jenningsnek mázás kőgördült le a szívéről. Minden a legnagyobb rendben. Ezt is előre látta. A kudarcnak még a lehetősége is kizárva. Megoldódott a probléma, hol is az időt reggelig. Itt biztonságban lesz. A gorilla elővette a fél póker zsetont, és végighúzta az ujját, cakkosra törött szélén. Egy pillanat. A kabátja alól előhúzott egy hasonló zsetont, ami hosszú aranyláncon figyegett a nyakában. Összeillesztette a két felet. Most már mehetek? kérdezte Jennings. Természetesen. Ahogy elengedték, ösztönösen leporolta a kabátját. Rendkívül sajnáljuk, uram, de hát miért nem? Kísérjenek hátra vágott közbe Jennings. A nyomomban vannak. Igazán nem örülnék, ha megtalálnának. Ahogy óhagyja. A kaszinóterembe kalauzolták. A fél zseton kihúzta a bajból. A fekete lyukak azon intézmények sorába tartoztak, amelyeket a milícia messze elkerül. Ennél nagyobb biztonságban nem is lehetne. Már csak egyetlen dolog volt hátra. A végső összecsapás, retrikkel. Retrik arca kemény volt, mint a kő. Jenningsre pillantott és megrázta a fejét. Nem, felelte. Fogalmam sem volt róla, hogy maga az. Mindannyian azt hittük a milícia. Csönd volt Kelly az asztalánál ült, és egy száll cigarettát sodorgatott az ujjai között. Jennings az ajtónak dőlt, karját összefonta a melkosa előtt. – Miért nem használták a tükröt? – kérdezte. Reték arcán árnyék sohant át. – A tükröt? – Nos, remek munkát végzett, fiatal barátom. Minden tőlünk telhetőt elkövettünk, hogy mielőbb újra üzembe helyezhessük. – Miért? Mi történt vele? Mielőtt lejárt volna a szerződése, maga kicserjett néhány alapvezetéket. Amikor használni akartuk, semmi sem történt. Alig fél órája hagytam el a telepet, még akkor is dolgoztak rajta. Azt mondja, akkor csináltam, mielőtt letelt volna a két év. Láthatólag alaposan végig gondolta a tervét. Tudta, hogy a tükörrel le tudnánk leplezni. Maga remek technikus Jennings, a legjobb, aki valaha nekünk dolgozott. Dolgozzon megint nekünk. Senki sincs, aki olyan jól tudná kezelni a fogút, mint maga. Ami azt illeti, most senki sem tudja kezelni. Jennings elmosolyodott. Pogalmam sem volt, hogy ilyesmit művelt. Azt hiszem, alábecsültem. Kiről beszél? Magamról. Abban a két évben, amíg maguknál voltam. Könnyebb úgy beszélni róla, mintha valaki más lenne. Egyszerűbb. Nos... Maguk ketten remekül összedolgoztak, hogy ellopják a mérési jegyzőkönyveinket. Megtudhatnám, mik a szándékai a dokumentumokkal? Ha jól sejtem, nem adta át őket a miliciának. Valóban nem. Ezek szerint meg akar zsarolni. Így van. Retrik, mintha egyik pillanatról a másikra megöregedett volna. Összegörnyett, a tekintete üvegessé vált, fénytelennék. Az életét kockáztatta, hogy a tönk szélére jutassa a céget. Árulj el, miért tette? Amíg nálunk dolgozott, lefektette az alapokat. Az utóbbi pár napban pedig felhúzta rá a maga kis bábel tornyát, hogy a cégben eluralkodjon a káosz. Minden elővigyázatosságunk hiába valónak bizonyult. Miféle elővigyázatosságról beszél? Kitöröltük az emlékeit, és titokban tartottuk a tele pontos helyét. Mondja el neki, szólalt meg Kelly, – Mondja el, miért tette? – Jennings mély levegőt vett. – Azt akarom, hogy visszavegyen a céghez. – Retrick értetlenül bámult rá. – Vissza akar jönni, de hát bármikor visszajöhet – éles fejhangon beszélt, a feszültség szinte tapinthatóvá vált a szavaiban. – Hiszen mondtam is magának, addig marad-e még csak akar. – mint technikus. – Természetesen, számos kiváló munkatársunk van, akit minden – Esze ágában sincs mezei szerelőként visszamenni. Engem nem a munka érdekel. Tudja, hogy a milícia abban a szent pillanatban lecsapott rám, ahogy kiléptem a maguk ajtaján? Ha ő nem segít, mostanra halott ember lennék. Letartóztatták? Ki akarták szedni belőlem, mivel foglalkozik a retrik művek? Minden tudni akartak. Az őszülő halántékú férfi elgondolkodóan bólogatott. Ezt szomorúan hallom, nem tudtunk róla. Figyeljen jó, Retrik. Nem megyek vissza, mint egyszerű alkalmazott, akitől bármely pillanatban megszabadulhat, amikor a cég érdeke úgy kívánja. Magával akarok dolgozni, nem magának. Velem akar dolgozni? Retrik értetlenül nézett rá. Különös kifejezés ült ki a vonásaira. Vissza lárvaszerű arc kifejezés. Fogalmam sincs, miről beszél. Maga meg én együtt fogjuk vezetni a retrikműveket. Mostantól ez az új rend. És senki sem piszkál az agyamba a saját biztonsága érdekében. Ezt kéri cserébe a jegyzőkönyvekért és a felvételekért? Ezt. És ha nem megyünk bele, akkor a csomag egyenesen a milícia ölébe hullik. Ilyen egyszerű a képlet. Ha rajtam múlik, ez sosem történik meg. Nem célom, hogy tönkre tegyen magát. Be akarok kerülni a cégbe. Végre biztonságban akarom tudni magam. Fogalma sincs, mi folyik odakint, Retvik. Egyetlen hely sincs a világon, ahová egy magánember elrejtőzhetne. Nincs menedék, nincsenek biztos pontok. Senki sincs, aki segítene. Feláldozható gyalogok vagyunk a kormány és a gazdaság megalomásak játszmájában. És én belefáradtam, hogy ide-oda tologassanak. Retrick hosszú ideig egy szót sem szólt. Behúnyta a szemét, az arca kifejezéstelen volt és szoborszerű. Végül fölpillantott. Komolyan azt hiszi, nem tudom, mi zajlik odakin. Hadd emlékeztessem, fiatal barátom, hogy jóval többet éltem magánál. Tanulja voltam, ahogy a rendszer megizmosodik. Láttam, hogy a kormány egyik évről a másikra mindent a kezébe kaparint. Ez az, amiért a retrik művek létrejött. Egy nap, majd minden másképp lesz amikor befejezzük a fogót és a tükröt, amikor a fegyvereink elkészülnek. Jennings hallgatott. Pontosan tudom, hogy mennek a dolgok manapság. Öreg ember vagyok. Hosszú idő óta vezetem a céget. Amikor értesítettek, hogy valaki kijutott a telepről, azt gondoltam, eljött a vég. Azt már tudtuk, hogy maga használhatatlaná tette a tükröt. Sejtettük, hogy van összefüggés, de rosszul raktuk össze a képet. Úgy okoskodtunk, a milícia jutatta be hozzánk, hogy megtudják, mi dolgozunk. És amikor maga rájött, hogy nem hozhat ki információt, szabotázs akcióba fogott. A tükör nélkül elhallgatott és idegesen dörzsölte az állát. Folytassa, mondta Jennings. Szóval azért csinálta, hogy megzsaroljon, hogy magam mellé vegyem. Magának fogalma sincs, miről szól ez a cég valójában. Hogy képzeli, hogy átvehetné az irányítását? A retrik művek évtizedek hosszú sora óta növekszik és gyarapodik. Tönkretenne tenne bennünket, csak hogy a bőrét mentse? Nem akarom a vesztüket. Gondoljon csak bele, mekkora segítség lehetnék magának. Egyedül irányítom a céget Jennings. Ez az én cégem. Én tettem azzá, ami. A két kezem munkájával építettem fel. Nem osztozom rajta senkivel. Ennyire biztos benne, hogy a forradalom még a maga életében be fog következni? Retrik felkapta a fejét. Ha történik magával valami, senki sem lesz, aki folytassa a munkát. Tudja, hogy jó szakember vagyok. Maga mondta. Csak egy kötözni való bolond képzeli, hogy mindent kézben tud tartani. Hogy mindenhol ott tud lenni, minden döntést meg tud hozni. És maga sem él örökké. A csönd úgy hullat rájuk, mint egy fullasztó takaró. Meg kell hoznia a döntést. Nem csak az én érdekem kívánja így, hanem a cégé is. Innen nék a jobb keze, a retrik művek fennmaradna, és addigra talán a forradalomra is megérik az idő. Hálát kellene adni a sorsnak, hogy életben maradt. Ha nem engedélyeztük volna, hogy a kacatjait, mi más tehettek volna? Hogyan akadályozhatták volna meg, hogy a technikusaik lássák a saját jövőjüket, és így vagy úgy segíteni próbáljanak magukon? Nem nehéz elképzelni, hogyan kényszerültek rá, hogy betegyék a szerződésbe azt a záradékot. Egyszerűen nem maradvás választásuk. Magának fogalma sincs róla, miért dolgozunk, és azt sem tudja, hogyan. Némi képet azért kaptam róla. Végül is maguknak dolgoztam két éven át. A percek számolatlanul teltek. Retrik időről időre megnyalta az ajkát. Az izzadság apró cseppekbe gyűlt a homlokán. Végül felpillantott. Nem, jelentette ki, nem alkuszom magával. Senki sem fogja irányítani a retrik műveket rajtam kívül. Ha meghalok, a cég velem együtt pusztul el. Jennings óvatos lett. Akkor a papírok még ma a milíciához kerülnek. Retrik egy szó sem szólt, de különös arckifejezés suhant át az arcán. Olyan kifejezés, amitől Jenningsnek kellemetlen érzése támadt. Kelly, nézett fel. Itt van a csomag. A lány vonakodva fordult felé. Elnyomta a cigarettát. Sápatnak látszott. Magával hozta? Nem, felelte Kelly halkan. Sajnálom. A férfi értetlenül nézett rá. Tessék! Ne aggódjon! Kelly hangja színtelen csengett Biztos helyen van az anyag. A milícia sosem jut hozzá. De maga sem. Alkalmas időben visszajutatom az egészet az apámnak. Az apjának! Kelly a lányom! Bólintott retrik. Ez az egyetlen dolog, amit kihagyott a számításból Jennings. A múltbéli ényje sem számított rá. Kettőnkön kívül senki sem tudott erről. Azt akartam, hogy minden bizalmi pozíció a családban maradjon. Most látom csak igazán, milyen jól döntöttem. Természetesen a legnagyobb titokban tartottuk a dolgot. Ha a milícia megneszelné, Kelly illete nem volna többé biztonságban. Jennings lassan kifújta a levegőt. Értem. Azt gondoltam, legjobb, ha segítek magának, mondta Kelly. Máskülönben egyedül is végigcsinálta volna, és akkor mindvégig magánál lettek volna a papírok. Ha a milícia elkapja a csomaggal, az valóban a cég végét jelentette volna. Tehát magával tartottam. Ahogy átadta az anyagot, én elrejtettem. Halvány mosoly futott át az arcán. Senki sem találná meg rajtam kívül. Sajnálom. – Dolgozzon nekünk, Jennings! – fordult felé Retrick. – Ha akarja, élete végéig a cégnél maradhat. Bármit megadunk, amit akar. – Csak azt nem, hogy magával együtt vezethessem a céget. – Azt valóban nem. A Retrick művek patinás cég. Már akkor is létezett, amikor én még meg sem születtem. Nem én alapítottam. Úgy is mondhatnánk, hogy családi örökség. Amikor az idő eljött, magamra vettem a terhet. A cég vezetését és fejlesztését, hogy felkészüljünk a nagy napra. A forradalomra, hogy a maga szavaival éljek. A nagyapám alapította a céget a 20. század derekán. Mindig is családi tulajdon volt, és az is marad, még a világ a világ. Amikor kelli férhez megy, lesz örökös, aki majd folytatja a munkát. Emiatt egy csöppet sem aggódom. Retrick felalájárkált a szobában. Tudja, a nagyapám maine született, egy keleti parti kisvárosban. Nyakas, New Englandi protestáns volt, a régi vágású fajtából. Takarékos, puritán ember, a független élet elkötelezett híve. Apró javító műhelyel kezdte, maroknyi szerszámmal, de tengernyi fortéjjal és kreativitással. Amikor látta, hogy a kormány és a nagyvállalatok mindenkire rátelepszenek, illegalitásba húzódott. A retrik művek eltűnt a térképről. A kormánynak hosszú évekbe került, hogy maine bedarálják a rendszerbe. Az átmeneti időszak jobban elhúzódott, mint máshogy. Amikor a világ nagy részét felosztották maguk között a multik és a nemzetközi kartellek, New England még mindig tartotta magát. A világnak ez a szöglete megőrzött valamit a régi szabadságból. A retrik műveknek volt ideje megerősödni. A nagyapám meghívott pár embert, mérnököket, orvosokat, jogászokat, közellenségnek kikiáltott újságírókat a középnyugatról. A cég olyan dolgokba is belevághatott, amikről addig nem is álmodhattak. Hadipar, kutatás és fejlesztés, aztán jött az időtechnológia. A fogó és a tükör. Megépítették a telepet. Az építkezés teljes titokban zajlott, rengeteg időbe és pénzbe került. A telep gigantikus létesítmény, sokkal több szintet vájtunk a földgyomrába, mint amit maga láthatott. Ő látta az egészet, a maga alteregója. Hatalmas erőt rejt az a hegy, fiatal barátom. Nem csak katonai, hanem szellemi erőt. Brilliáns elmély dolgoznak nekünk. Olyan emberek, akiket a kormány veszélyesnek ítélt és megbélyegzett. A legjobbjainkra mindig mi csaptunk le először. Egy nap, majd kiktörünk a föld alól. Teljesen igazabban. A rendszer nem maradhat fenn sokáig. Az emberek nem élhetnek úgy, hogy szüntelenül politikai és gazdasági erők között örlődjenek. Milliók sodródnak tehetetlenül a kormányzati és kartel érdekek követhetetlen áramlataiban. Előbb-utóbb Keresnek egy szilárd pontot és megvetik a lábukat. Belülről fogják szétrobbantani a rendszert. Nem a vezetők lépnek majd, hanem a kis emberek. Buszsofőrök, zöldségesek, teleoperátorok, pincérek. És itt jön képbe a cég. Mi adjuk nekik a segítséget, amire szükségük lesz. A szerszámokat, a fegyvereket, a tudást. A változásba fektetjük a tőkinket. Szükségük lesz ránk. Rettenetes erős korakoznak majd fel ellenünk. Rengeteg pénz és hatalom. Hallgattak. Érti már? Nézett fel Kelly. Ezért nem szabad beleavatkoznia. Ez apa cége. A méniek már csak ilyenek. Álljon közénk, kérte Retrik. Mint technikus. Sajnálom, de csak ennyit ajánlhatok. Talán szűkösek a lehetőségek, de nálunk már csak így szokás. Jennings nem felelt, zsebre vágta a kezét, és az ablak felé lépett. Felemelte a lamellákat, és kinézett. Oda lenne a mélyben, mint valami apró, kitimpáncélos bogár, egy türkis sávos gondolás a sűrűn pulzáló forgalomban. Lassított, és egy másik gondolom mellé siklott, amely már régebb óta ott parkolt. Négy militista szállt ki belőle. Az utca túloldalán további egyenruhák villantak meg a tömegben. Elengedte a lamellát, és az visszacsattant a többi közé. Nem hagynak sok választást, mondta. Maga is tudja, hogy ha kimegy innen, elkapják, érvelt Retrick. Ezek mindenütt ott vannak. Esélye sincs. Gondolja meg, Kelly felállt. Kérem. Jennings a homlokát ráncolta. Szóval nem árulj el nekem, hová tette az anyagot. Hogy hol van az a remek rejtek hely. Kelly a fejét rázta. Lássuk csak. Jennings a zsebébe nyúlt, és egy gyűrött papírcettit húzott elő. Komótosan kihajtogatta. Egészen véletlenül, nem adnán világbank páncéltermében helyezte el, tegnap délután, 5.45-kor. Kelly elsápadt. Előkapta a kézitáskáját, és beletúrt. Jennings zsebre vágta a szelvényt. Szóval még ezt is tudta, dünnyökte. Az utolsó talizmánom. Fogalmam sem volt, mire való. Kelly kétségbe esetten kotorászott a táskájában. A tekintetében páni félelem tükröződött. Végül előhúzott egy darab papírt, és diadalittasan a magasba tartotta. Itt van, látja? Nálam van, sóhajtotta meg Fogalmam sincs, mi lehet az ott magánál, de az én... A fejük fölött megmozdult valami... Színtelen sűrűség gomolygott a levegőben, egy fodrozódó gömb, a sűrűség megrezzent. Kelly és Retrik dermetten figyelték. A higanyszín gömbből fémkarmok bukkantak elő, amelyeket acélszürke útra erősítettek. A rúd tétován ereszkedett le és széles ívben kilengett. A fogófej összezárult, és kihúzta a papírt Kelly kezéből. Egy pillanatra tökéletes mozdulatlanságba dermet minden. Aztán a rúd visszahúzódott, és a papírral együtt eltűnt a hullámzó gömbben. A süket csöndben a gomolygás elhalványult. A következő pillanatban már semmi sem volt ott, mintha álmodták volna az egészet. – Mi volt ez? – suttogta Kelly. Ho – Hová lett? – Biztos helyen van. – Jennings megveregette a zsebét. – Itt nálam. Épp azon tűnődtem, mikor bukkan fel ő. Már kezdtem aggódni. Retrik és a lánya csak álltak ott, mint akik belefagytak a csöndbe. Ne vágjanak ilyen keserbes arcot, ingatta a fejét Jennings. Hátradőlt és keresztbe fonta a karját. A csomag biztonságban van, és a cég is. Ha eljön az idő, a Retrik művek készen áll majd, hogy a változás mellé álljon. Teszünk róla, mindannyian. Maga, én és a lánya. Kellire pillantott, a szeme vidáman csillogott. Hárman együtt, és ki tudja, addigra talán újabb tagokkal bővül a család.